نحمده و نشهد على رسوله الكريم اما بعد فوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قران پاک د الله کلام د الله خبر ساسټولو پنو زم ما پنو مونټولو د ہدایت لپاره رزی چې د دعا سره د خدا پاک د دې کلام ابتدا کوم چې هغه زموږ دا کوشش خپل ځان ل خالص کی او قبول او فرمای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 كان استع إد الصط المستقم صرااط الذي أنت عليهم غير النض بعَم وَلَلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله ر العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المهضوب عليهم ولا الدعا الدين شرقوم دا اللا دا نمنا چه دير مهربانا اور رحم كول والا دا. خاص الله لرده چه دا طول و قائنات و رب دے دير مهربانا اور رحم دي والا دے دا, دا ورزه مونه خاص ستا عبادت کو او خاص ستا نه مدد غواړو مونږ ته نه غلار او خایا د لار چې تا په هوې باندې انعام کړي دي چې هغه ته سزا نه ده ورکړې شوی او نه بیلاره شوی دي دا الله کتاب دا الله سره دا, دا الله تعریف سره او دا الله د شکر سره شروع کیږي الله تعالی مونږ نه غواړي دا شی مونږ دی سره تعلق پیدا کو دا غدې شو هغه ته دی ټټې کو دا او نور هر چنه بینیاز به پروا شو بس را غدې شو اوله ځکه چې رب العالمین د ټول جهانونو رب هم دی هم هغه ټول پیدا کړی دي هم ټول له رزق ورکي هم داغه طرف موږ ټول راغلیو هم داغه طرف ته زموږ د ټوله واپسی ده او د دې لپاره هم چې هغه ډیر ځاد مهربان دی ډیر رحم کولو والا دی دا اویا من دو نه زیات مینا کوله وال دی او هم داغه د رحمت په وجوه موږ سره د ګناهونو د دی ډیر غلطیانو بیا هم په دې باندې ګرځو را ګرځو هغه موږ له هر سره کوي خو خپل هر نه ورکو مخپل ځان هغه ته حواله کو د دې هر څه سره بیا هم هغه موږ له یو خاص مودې پورې محلت راګي چې زمو بندگان کې دې شيره ووري چې واپس شي او راوړېدل خودي دي ځکه چې د هر شورو یو اخر وي د هر ابتدای یو انتها وي کم کار چې شروع شي نو یو ورځ ختم هم شي زموږ جن چې شورو شو نو دا به هم یو ورځ ختميږي مونږ ټول دا خبره منو چې مونږ ټول به یو ورځ راځي کیګو په کم ورځ یوم الدين دجهزا او سزا په ورځ altitude مونږ ټول لازم مونږ د کړو او بدله راکړی کیږي او د دغه ورز امالک الله تعالی دی د دې لپاره د دین سوا هیڅ لار نشته چې مونږ ټول د هغه تر کو او به اختیار او وایچې یې کنه صرف سای عبادت کو وې یې کنهستاین او صرف همتانه مدد واړو د مونږ خپل کا مونږ له توفیق راکا چې مونږ سره بندیان شو مونږ له خپل مخته د چټېدو توفیق راکا د دې بهر معاملې کې زموږ امداد وک او چې موږ دتانو بغیر بل هیچه ته نه ورسو د خود د لپاره ډیر سيزونه دي خود دی کتاب په شروع کې موږ هدایت واړو ځکه چې چاته هدایت ملو شو نو هغه ته نه غلار ملو شو هغه ته ټول منزلونه آسان شو او چې سوق د لارې نه خطا لاړو یا نه غلارې اونمونت نو منزل ته چیرې نه شېرسېده د دې لپاره اې د نس سترات المسطقم خدایا ته نه غلار او خایا نه غلار سده د جنته رولو چستا خوخه ده چې کومه تا پوریږي چې کومه نه ته راځي شه مونږ ته هغه طریقې واخايه شراط الذین انمت عليهم مونږ ته هغه خلق لار واخايه په چا چې تان نام کړی او د چا نه چې ته راځي شې چې مونږ دي هم دوی په لار لاند شو او ته راځي کې شو او ته مونږ نه هم راځي شه غیر المغضوب عليهم د اووی لارم هم نه د پکار چې چا, چا ته خپل کتابونه اولیګل په غمبران دا اولیګل داوی ته لار واخيله خو ستا پلار لا لاند او اخر ستا غضب په وي پریوتو چا نه چې شادوگان جوړ کړي شي بد زنا ورتن جوړ کړي شو او څوک چې هم په دې دنیا کې د الله تعالی د غضب په نخه کې راغلل نو یا الله دمږ د هغهي د لارینه او ساته ولد دوال لین او د هغه خل کولارنم هم بچ او ساته چې کوم به لار شي ودی دا یو دعا ده چې مونږ هر مرشګوړو خصومره په خوبي چې مونږ دا دعا غوښتو کې پریشاسړو لګو اخلاص سره وغوړو او چې څوک پرشا ریښتیا اخلاص سره وغوړي نو الله تعالی هغه تخبللار اخيي خو څنګه د دې جواب مخکې صورت کړي بسم الله الرحمن الرحیم الفلام م م ذالک الکتاب لا ریب فی للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومن مما رزقناهم ينفقون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 وَمَا يَخْدَعُونَ إِنَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّ ما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل 6. <شياطينهم> قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون 7. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون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 ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا شا الله <سؤال> لا ذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير الف لام م <ميم> ذلک الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الف لام م <ميم> داد الله کتاب دی <ده> بدی که <بديكيه> هیڅ <اس> شک نشتا هدى للمتقین لا رخول ولا دی <ده> <آغا> پر پرهیزګاران اوته <تا> مطلب دا چې کم بنده هدایت واری هغه خپل ځان کې یو صفات پیدا کړي او هغه صفات دی تقوا چې چې دا تقوا صفات وی هغه له واده الله تعالی کتاب دی رفايده ور کوي هغه کې به د حق او باطل کې د فرق کوله بصیرت پیدا شي ځکه چې تقوا خوده ژړه یو کیفیت نوم دی تقوا د احتیاط د زندګی نوم دی په دې دنیا کې د غلط او کارونو حرام او کارونو او شک کې اچول والا معمولونه په خوا کې بچته یی دونوم تقوا ده کم بندې په خیال او احتیاط سره ژوند تیری سوچ چې بل هم اغه ووري کم خپل ځان له خوخی سوچ چې خپل رب راځا کول ووري اغه بندې پریشا باندې یو کلار او سنجیده انسان وی او خپل اراده باندې کلک وی او د دې لپاره کوشش هم کوي دا بنده بندې ته پاک هم خپل لاره خوي خو اغه خلک چې دچا جبا اوړه کې یووال او نه وی سوچ چې بهر نه یوس او د نننن نه بل څوک چې یو او کوي بلسه هغوی ته بیا د دی کتاب نه هیف د نه ش کې دی دی وجه د متکیو ړومبهنی صفت دا بایان شوه دی الذيې منونه بلغاب چې هغوی په غب ایمان لري ایمان هم د ژړده یو حالت نوم دی تقوا هرڅ نه اول مونږ نه د ایمان تقازه کوي او ایمان هم په سسیز په غب باندې غې شنو سیزونه باندې کم چې مومونږ لیدلی نه کم چې مونږ اورییدلی نه په دی ټوله سیزونه باندې ایمان او څنګه او هغه کوم څه زونه دي اخرت سره لرلو لرلواله ټوله ماملي د الله تعالی زاد د الله وحي د سيزون الله تعالی د پیغمبرانو علیه وسلم په ذریعے مونږ ته رسول دي خو عجیب خبره ده دا چې مونږ په جواب باندې د دوی خبره منو خو په اصل کې په عمل نکو مونږ د یو ډاکټر دا په خبره اعتماد کوو داغ ډیگری قتل ضروری نه ګړو د ساينزان خبره باندې یقین کوو داغه د دلیل منو خو د الله تعالی او رسول چې صادق او امانتدار مونک په اوره او د هوی بیان کړی حق خبره او د غیب په خبرو ایمان هم ورو مونږ په خپل جبه ځانته مسلمان وایو خو کله کله بیا په شک کې پریوزو څوک چې دا کتاب په شک سره راخلی اغه د دینه هدایت نشي اغه شته هدایت اووی د پاره ده چې په غیب یاد نلی لیدلې سيزونه باندې د نه ایمان وروړي او چې ایمان وروړي نو بیا اغه ایت خدای تعالی ته ټټېدل هیڅ ګران نوی د ایمان دا هوی د زړه आवाज او اویتہ د خدای او رسول په واسکه دا حکم پوره کول هیڅ ګران نشي چې یو خې مون صلات او هی مون سکایمای د الله د پاره سرټټي او اویتہ دا س ګران خبره نه ده ځکه چې الله تعالی پل رب اومنلو محمد صلی الله علیه و سلم د الله تعالی رسول اومنلو او اخرت باندې پوره یقین کئ نشي د الله تعالی د طرفه س حکم هم رازي اغه اومنی او عمل پې کئ د عمل په سيزونو کې ټولو کې اول مونږ دي اخرت کې باید مونږ ته پوسو حساب ټولو کې کی ول کیږي وهم معرزقنا هم ينفقون او دا ایمان والے خلک دلوي ځړ وي دوی خیرونه کې صرف خپل ځان پوره نه ساتي دوی دا یقین لري چې د دوی رب یو ورځ دوی نه د ټول مال او رزق حساب غوړي دا مومن خلک خود غرض نه دي چې صرف د خپل زاد خې کړه غوړي دوی خپل رزق نور باندې هم خرج کوي دوی صرف په دنیا او نن باندې نظر نه ساتي بلکې دوی د آخرت لپاره سودا کوي د دنیا د مزو او آرام اهمیت په خپل په خپل د دوی د ژوندانه کم شي ولذین یؤمنون بما انزل الیک دوی نشرف قران بلکې هغه ټول سیسونه باندې ایمان رودي هغه ټول سیسونه مانی کوم چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی خو چې هغه قران کدی یا حدیث کې رسول الله وسلم باندې چې څه هم نازل شوی دی د قران د وહી په صورت یا بل طریقې سره چې څلار هغه ته خولشوي و هغه په هغه پوخ یقین او ایمان جوړي و ما انزل من قبلک او چې رسول پاک صلی الله عليه وسلم نه نا اول نازل شوه دي په هغه هم ایمان لري د مطلب دی چې حضرت محمد صلی الله عليه وسلم نه اول چې کم امبیا راغل دي او په هغه چې کوم صحیفه یا کتابونه نازل شوه دي او هغه کتابونو کې چې کوم هدايت او واقعيات بیان شوه دي یو مسلمان ایمان او دین باندې اکایم انسان په هر څه باندې ایمان لري او یقین پکې دوی د لیژړو او وسې نظر مالکان وی خپل قران پاک باندې خو یقین وی خو نور او پیغمبرانو او دغوې په کتابونو یقین لري او دا هم منی چې الله تعالی هر دور او هر زمانه کې د انسان د هدایت لپاره خه نهه تنظیم کړي و بالآخر ته هم یوقنون دا ایمان والا خلک دا آخرت په ورځ یقین ساتي او وي ته د پته ده چې ټول به یو ورځ واپس الله تعالی ته ورځي دا به د آخرت د حساب کتاب ورځوي کامیاب انسان او مغو بي څوک چې د خپل انجام د خپل اخرت او د دې جننه پس بل جند ته او سفر په ختريکا شورو کوي او په ختريکا خاتمه ته رسي لیک شو یو دا سے بنده ته چې د سفر شورو آغاز خو وکي خدا ورته پته نوي چې چرته تللي دي کته څ خپل کور نه وزي ا دې نه خبر نه یې چې ستا څو چرته رسیدل دي تاسو بخبل گاډي یو طرف نه بلته او یو زینا بلته تا را تا او دا سيزي تبا ور سيږي چې چرته دتلو و سه فايده ني وي حکم بندر چې کور نه د یو خاص زيته تلو پخێن او زي ځان سره د اغه ځای پته واخلي نو هغه په صحیح لار او اسان لار باندې خپل منزل ته ورسي نو هغه خلک شخره خپل مخ ته او هغه خلق چې آخرت ته هیر وي او جن تیری نو د دې دواړو په ژوند کې ډیر فرق دی سوچ خپل مقصد مخامخ ساتي خپل وخت نه ضایع کړي خپل جسمانی صلاحیت نه ضایع مال نه ضایع کړي هغه هر عمل او هر سیس ښه سوچ سره کوي د اخرت په خیال احتیاط سره چليږي ځکه چې د هغه په دی باندې پوري یقین دی چې هغه به یوم الدین ترته واپس کیږي چیرته چې جزاهوم ده او سزا هم دخ عمل جزا او بد عمل سزا باندې یقین لري او دې کې هیڅ شک او شبه نه لري چې په بد کارونو به جزا ملایوشي او په کارونو باندې سزا نه د نیک سړي سوچ بالکل واضحه ده او هغه په او په بد کې او نیکي او بدی کې فرق باندې ښه پويږي اولائکهم المفلحون هغه کامیابی دوه ولا خلک دي فله به ورته حاصلېږي موږ کې هر کامیابی خو خو خو, خو. نقصان نه یریګو و هر د ددي چې اغه کارونه نکو چې انسان اکامیاوبه تبوځي د دینه برعکس دنیا کې سنور خلقوم دي ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتم ام لم تنذرهم لا يؤمنون کوم خلکو چې د خبرو منلونه انکار وکړو دا هوی د پاره یو شان ده که ته خبردار کې او که خبردار نه کې به حال اوی منلو والا نه دي اول نه منی دا سو ګوري چې کل رناوي نو د او د بد فرق ښکارې شي خو که څوک په لسترګي باندې کی نوغه ته خو بیا هي سوم نخکاری نه به ور ته او نه بدوالي نو د انکار کولو والو نفسيات هم سدا سی څوک چې خبره نه منل غوړي نو د نور رڼا ته به هم سرګي پټي کی او انکار بو کی او ورسته بشپوي ځکه چې خپل لسترګي پټی دي حق د نور نه هم زیاد ارړه او روخانه دی، خو چې څوک سرګي پټی کی دزړه دروازه باندې کی بدنی اتې نچار چا پی روي نو هغه ته حق نخ او د کفر لار اختیار کی داس سه خلق کتا سو په او هره طریقا په یول واړي هغه منلته غاړه نه یکدي دی، او د دې لپاره بیا الله تعالی هغه له سزا ختم الله علی قلوبهم ولا سمعهم ولا ابصارهم غشاو الله تعالی د دوی په جړونو او غګونو مهر لگول دي او د دوی په سرو پرده پرتده ولی ځکه چې هغه ان د ژوند کار واغښتو نه سترګه استعمال کئ او نه غوغنا حق موجود وو هغه هوی ته نه फायदा اچته نه کړ او له ماذابو ناظین او هغه له ډیر لوی عظیم مذاپته ځکه چې هغه له خدای پاک د نعمتونو به قدریو کا د الله پاک د نعمتونو ناشکری وکړه هغه خپل ټول او خیارتیا، او خپل اکل او فکر صرف په هغه کارونو کې استعمال کړه چې د دې کمتري او هکيري دنیا فائدې پکې وې د اوی ټول کوشش ټول خوري صرف د دنیا د پاره او اوی حقیقت ته اون رسید د اوی چیرې دا خیال اونکو چې چی مونږ چیرته راغلیو او چیرته به واپسو اوی لکه د ړندو او د کنو عمر تیر کړو اوی د الله تعالی اصل نعمتونه حاصل نکړو د ویل ډیر لوی ازاب دی او دوی همدا ځاب هکلري همدا س یو درې مډل ده او هغه د منافقانو ډله و من الناس می یقولو بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين ځني خلک دا سه هم دي چې وای مونږ په الله او په ورځ آخرت ایمان ورودي دی یعنی په جب وای دا وکای او حال دا دي چې په حقیقت کې هغه مؤمنان نه دي هغه د الله او د ایمان والو سره دوکه بازی کوي خو په اصل کې هغه په خپل خپل ځان له دوکه کوي او هغه ته د دې تا نه لګي دا هغه په جوړنو کې یو بيماری ده کوم یو د دنیا د محبت چا هغهه الله نور هم زیاتهړه او کم د روخ چې هوی ووي د هغې په بد ل کې د غوی دپاره درنااک سزاده هر کله چې هغوی ته دا ویل شي چې په زمک کې فاد نو هغوی دا اوویل چې مونږه خو اصللا کولو والیو خبردار پهقیقت کې هم دا خلک فساد کولو والادي خ دووی پوهېږي او کله چې اوغوی ته اوویللی شي چې لکه څنګه نور خلکو ایمان روړی دی دغ شان هم ایمان روړي نو هغه دا جواب ورکړو چې آیا مونږ د بې وکوفانو په ایمان جوړو خبردار په حقیقت کې دوی خپل بې وکوفان دي خودوی پويګی نه کله چې دوی کل د مومنانو سره ملاويږي نو وی چې مونږ ایمان جوړو دي او کله چې دوی یوازې د خپل شیطانانو سره ملاويږي نو وی چې په اصل کې خموږه استراس سره یو او د دې خلکو سره اسې ټوکې کوو الله د دوی سره ټوکې کوي هغه دوی له مهلت او دوی خپل سرکشۍ کې دندو پشان غډوډ ګرځي دا هغه خلک دي چې دوی د هدایت په بدله کې گمراهي اغشته لري دا چې د کمو خلکو دل ته ذکر دي دا د منافقانو غرو دي دا هغه خلک دي چې د دنیا فایدو او په دنیا کې خپل مسلحتونو لې اول اهمیت ورکړو بلکې ټولون زیات اهمیت وګړل دوی ته دا خبره ډیره زیاته کمکل توب او بے وکفتیا ښکاری د دنیا د ټولو فایدو قرباني ورکي خپل هر الله پاک ته حواله کړي حقیقت دادی چې د دا دې خلکو ټول مینه او دنیا سره گی خود نور و ایمان والا او ایمان والو ژړه خلکو د پاره لګ د ایمان او سن اس د اسلام ایثار کئ او دوی چې هم د اسلام د پاره س قربانی ورکوله د پاره تیار نه دوی دا خبره خپله مندی غړي چې اوی خپل دنیا بچ کئ او دا خیال لري چې د حق پرسته کمې دا وی چې دوی کئ یا کمې ناري چې دوی لګئ اغه دوی په کې هم بچ کی. الله تعالی ده خلکو له ہدایت ورکې خدای تعالی هغه خلکو له ہدایت ورکې چې تقوا لري الله تعالی دشمنه او دروغو کې انختی خلکو له ہدایت نه ورکې چې ژړونه یې ہدایت له او سوق چې د ہدایت په بدله کې د گمراهی خریداروي او د آخرت په ځای د دنیا غشتو شوق لري فما ربحت هم خدا سودا دوی له فائدہ مند نه ده و ما او دوی هرگز په صحیح نه دي ندینه یو خبره صفات اور باندې را مخامخ شه چې هدایت حاصلولو لپاره یو مخزواله ضروری ده اخلاص ضروری ده توجو ضروری ده د اخلاص او مين سره اغختل ضروری دي دا چې په زړه کې چې دا نوی دا ل کتاب هغه ته لر نه خي هم دا وجدا چې دنیا کې دا کتاب ډیر زیات لستیشي ډیر خلک دا کتاب اخلی ډیر خلک د دې کتاب علم لري دا پیژني د دې سفت کړي د دې حقیقتونو مهمه ني خو که خ کپریشا ورتګوري نو هغه دا کتاب نه مني څنګه داسې چې د دې کتاب پرانا کې جن نته لري داس خلقو ته الله تعالی هدایت افته نه د دوی مثال داسې دی لکه چې یو سړي هور بل او کله چې هغه هور اخواشه ټول ځونه روخانه کړل نو الله تعالی د هغه نه د لیدلو طاقت واغشتلو او هغه په داسې حال کې پریخودل چې پتیرو کې ورته هیڅ په نظر ناراضي دوی ګاندی چاګاندی رانددی دوی یو څ نوو یعنی یی نشي د حق دیو بلشوا نو دوی سرګه پټکړي هغه غونه بند کړ د دې طرف اوس حق طرف ته د دوی ډراګر زیدو وختیر شو یی مثال دا سه وګړي چې د اسمان زورور باران وري او د أغیر سره تورې تیری او ګزار او بریخنا هم همده د اسمان ګزار یعنی د اسلام د رحمت والا باران سره هم همدي د اسمان ګزار چې دوی ووري نو دمرګ د غیرینه خپل ګوتی په غوګونو کې کېږي یی نه چې چیرې دا سه آیات نازل شي چې پکې دوی ته د شکربانه ورکولو حکم وی نو دوی ته پیغام نه اوري او رې د لډونه غوړي او الله دا د حق نو منکر خلق د هر طرف نه په ګیره کې اغشته لیدي د ډیر پرګ د وجنه تبوې چې بریښنا په اوسه دوی د سترګو نظر واخلې کله چې دوی ته لګرنا شي نو په هغه کې سره لګل لري شي او کله چې پتیار شي نو او یې نه چې کله د اسلام قبولولو کې صفای د خاري نو اسلام سره شي او چې چرته د قرباني خبره شي یا د دنیا سره نقصان وي نو البته اودري بیا په ایمان کې مخ کتلل بند شي کله غختل نو د دینه به د اوریدلو او د لیدلو طاقت بالکل اغشته لوي دا یقیني ده چې هغه په هر څه باندې قادر دی یني چې الله تعالی د هم کولی شو چې دوی نه د هر څه اختیار اغشته خو یا هم الا تلادل الى سماکه سلاره ورکړی دي دی. کې دي شي چې دوی ځان سنبال کې عمدہ وجدا چې د مدینه منافقانو ته اخر وخت ته پوره ډیر ځل موکم له کفارو کفاره سره ډیر جنگو نو شو منافقانو سره په مخامخ هیڅ جنگو نه شو ولی ځکه چې دوی د اسلام روړو دا وکول او د اسلام اظهار وې کولو او خپل ځان مسلمان ویل خو پریشا مانو مسلمانان نو دې کې د اسلام اصلی رو اصلي روح دا, دا, پارا دا, دا و د دې لپاره موقع موقې ورکړي چې کې دی شي د وینې غلارې ته راوړې او کنه نوبیا اخرت کې خوبه معاملہ اسه هم د الله تعالی په لاس کې وي د دې ودلو د ذکر کولو او نفس چې هدايت چا د پاره دی چا د پاره نه دی او چا د پاره سن اصل تم کې دی شي اوس دا هر سویل او نفس الله تعالی ټول انسانانو ته خطاب کوي یعنې چې د الله سبحانه و تعالی دا کتاب د ټول انسانيت لپاره دی خوفسوس چنن مسلمانان د خپلنلولې نوبل چا پورې به څنګه ورسی یا ایوه الناس ای خلکو اوبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون د خپل هغه رب بندگی اختیار کئ چستاسو او تاسو نمخ کې کم خلق تیر شې ودي د هغه ټولو خالق دی امید دی چې په دې صورت تاسو بحث شئ یعنی کو عبادت وکوي نو بچکی گئیبا دا پیغام د ټول انسانیت دپار دی ماله او تاسو د پاره دی د دی پرنا کې موږله خپله جایز غشل غشتل کار دي چې مونږه پریشاد الله تعالی بندیان یو هم دغهعبت کولو والا و چې څوک عبادت کوي او مغه به بچ کېږي او چې تاسو به وللی نه د الله تعالله عبت کوي دا خو مغه دی چېستاسو د پااره دسمم کې فرش دا اسمان کرو. او غړولو اسمان سمان چتی جوړړو او د برهې او بره ورورلی او د عبو په هر کسم پیداوار را او خجل او تاسو لپاره د رزق تیارې وکړو نو هر کله چې تاسو په دې پويږئ نو الله سره بل څوک مقابل مې جوړوي چې هر ستاسو ته هغه درکړو نو تاسو په غلامي بندگی عبادت او مننه د بل چا دا د غوسه خبره نه ده اکل خدا نه منی د عبادت لپاره دا کتاب لار خي او کپ دی کتاب کې څه شک دي نو بیا خپل شک لري کوله د پاره کتاب خو نه یو صورت هم بل وروړي او که دا شکوی چې دا کم کتاب امون پا خپل بنده نازل کړي دي چې دا زمونږ دی او کنه دي نو د دې په فقط یو صورت جوړ کړي او رويډي او خپل ټول مرګي را غوړي د یو الله نه سوا د هر چا نه چې مدد غوړي نو غوړي کته سريشنی نه دا کار وکړي خو که داسم سم اونکړي او دا یقیني ده چې هیڅ چره نشي کولی سوال څه وکاله او شو د الله تعالی دا چیلنج ټول انسانيت لپاره موجود دی چې اخ خلقو کدی کتاب کې شک دي نو د دې یو صورت جوړ کړئ او رويړئ یو صورت خو تاسو جوڑ جوړ نکړو جوړول هم نشي نو بیا هم را راشي دا کتاب واخلې او الله تعالی ته ټیټشي او کدا سينه کوي نو دا غوور نه ویریږي چې ښه شک وي انسانان او کانی وي او چې تیار کړې شوه دي د حق تا انکار کولو والو د پاره او اي پیغمبر کم خلک چې په دې ایمان جوړي او د دې مطابق خپل عملونه صحیح کړي اوی لزیر ورکا چې د اوی د دا پاره داسې باهونه دي چې لاندې به تی لهرونه وبیږي د دې باغونو میوه با په شکل کې د دنیا د میووسره یو شاندوی کله چې اوی ته د خوراک د پاره یو میوه ورکړي شي نو اوی بوي چې په دنیا کې په همدغه سې میوه ممتا اراکړي کې دیشوي الته به د اوی د پاره پاکي بی بیا نیوي وقال تبوي هميشوي ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوده فما فوقها او الله بده هرگز نشرميغي چې د ماشي يا د دینه هم زياد سپکس مثالونه بیان کړي تاسو ګوري چې قرآن پاک کې چې د مختلف سيزونو مثال ورکوړي شوی دي زمون نبی صلی الله عليه وسلم حق بیانولو لپاره به د معمول سيزونو مثال ورکولو نه د حق نه منکرانو به با شوشه بازی کوله او ویل به چې که دا د الله کتاب دی نو دی کې د ماشي خبره ولې نو نوله تعالی فرمئ چې دا هم ز ما خپل تخک دی دا هم ما پیدا کړی دي د ماشي مثال ورکول باندې مال شرم نه ولی ځي ولې دی دپاره چې ماشي پکاره باندې تاسو ته ډیر حکیر او معموخ کاري خ دا بالکل سپکشي نه دی دا د خپل د زګ شورو د اوبو د لاندې نه کوي اګونه لاروا جوړيږي او د وختکې دا خپل رنګ هم بهدل کې یعنی داې دی نه د خپل دښمنانو د بچي دود لپاره کامیاب کوشش کړي پیوپا جوړېدو نه پس د ابو سرتا راشي دی وق قدرت یو خاص انتظام کړی وي چې د یو خال په شکل کې د دا پیوپا بچي غني کده ابو یو کترهم خال کې دنه لاړ شي نو د مرګ دی قدرت ماشیل د ګرمه حرارت محسوس کولو بهدا لوی صلاحیت ورکوړي د انسان په جسم کې دنه وینا عادت د یو ایکس ري ماشين په شان د ماشی سلسترګي وي زه مونږه صرف دوه وی داغه سلسترګي وي ماشی کې د اسکلو یو زبردست صلاحیت او خاص اټیکنیک دی نرم ماشی چچلن کوي صرف ماده ماشی انسان نه اخلی اخلي ځکه چې اغه ته اګه چولو د لپاره پروتین ضرورت وي دا ماشی وینه جسم نه واغښتو د لپاره یو طریقه استعمالوي دا چې د دې لشي د یو خاص کاغذ یا پلټي پشان جسم کې دنه نيوي اول خدا د خپل خلینه یو لاو شان په اغزه ولګی چرته نه چی وینه وشتلی د سر د انسان د جسم اغزه او د شان شي او ورته پته اونلګی بالکل لکه څنګه چې ډاکټر د انجکشن لگولو نه اول درد کمولو لپاره استدرو ولګی بیا دا ماده د یو اړې په شان د انسان په جسم یو غټ کټ ولګی او, او دی کې خپل لشا ور داخله کی او وینه پراکاږي بالکل لکه چې ډاکټر سرنج سره جسمنا نه مونه غشتلو دپوي نه اخلی کم کار چې ویلوی ډاکران کوي هغه دا سپک ماشي کوي دا معمولی خبره نه ده مونږ خپل کمکلتیا د ووجه دته سبپ وورو د مثال مثالقرران پاک کېوللی ورکې شوي دی الله تعلا فرمی ان الله لا یستحېې به مثلله ما بهودتن فمافه ووقه الله په دی هرګس نهشر میږي چې د ماشي یا د دی هم د زیات سپز مثالونه بیا دی زیات اسپسیس د ماششي وزه چې کم د ماش نه هم سپکوي د ماشي د وزرو د پاسا یو پ ساټوي چې په مایکرووسکوپ کې خکاريژوندي وي فما فوقه کم چې د ماشی نه هم سپسیستې او تاسو ته پهستګو خکاري هم نه الله تعالات هیز که نه ده چې ستاسو د او غلط کارونو مثال ورکلو دپاره دا, دا سسیزونه را مخامخ کې په عمل الذي نه عملو کم خلک چې حق خبره قبللولو والا دی. فعلمونه أنه الحكم الربهم اووی چې مثالونه واوري ن پوهشي چې دا حک دی چې د اوغوی د رب د طرفنا راغل راغلدي ایمان رولووا لو تا د الله تعلهس خبره وړ لگی لږي او ځکه هوی زرده اوومني وعمل الذي نه كفرو او کم خلق چې نهمن لوالادي فقولونه ماذا اراده الله بهذاذا مثلله اووی چې واوري نووي چې د مثالونه بيعو سره د الله سکار دی لته دا مثال ویلي بیانې يدل به بی کثیرا د غشان هم په یو خبره ډیر ویلارکې ځکه چې دوی تکبر کې د الله تعالی تعلیم معموله کړي دغه تخلیک معموله سیسګني وېه دې به کثیرا خو چې کم خلق خدای تعالی لوی کړي دغه په خبره ایمان لري په غیر باند ایمان لري نو د الله تعالی دا سه مثالونه او ویله هدایت هم ورکې و ما به الا الفاسقين او بیلوریکی هغه خلک چې فاسکان دي دا فاسق څوک دي الذين ينقذون اهد الله هغه فاسکان چې ماتي واده د الله من بعد میثا کې رسد د محکموالی د وعده نه د الله وعده د محکموالی نه رسومه ماتي الله چې د کمسیز شیز د پیوند کولو حکم کړی دي هغه پری کئ او پس موږ کې فساد کئ په حقیقت کې دا خلک نقصان منته والی دي دا, دا چونو زیات دي څوک چې د الله یاده ماتي چې د بندیا نو خیال نساتي دا مغرور انسان چې خود غر زبی څوک چې صرف خپل ځان لجن ری څوک چې خپل ځان ته ډیر لوی ګوري په دې کائنات کې هغه ته هیڅ نشانی لوي نخکاری هغه ته د الله تعالی کتاب کې اصلوي نخکاری هغه دې ته هیڅ خیال نګی دې طرف ناراضی رجوع نګی د دې څخه سبق نيز لګی هغه باقي انسانان سبق گڑنی. د انسان حقوق پور کول نه غوړي یو طرف ته د الله تعالی د حقوقونو نه بې پرواهی کوي او بل طرف ته د بنديانو د حق نه بې پروايي اغه الله تعالی ته هم څرنه لاندې کوي او بندیانو سره هم ځان نتړي اغه د بنديانو خیال نساتي د هغي خیر او خوال نه غوړي هلاکي زمونږ دین امونکه څخه ادینو ان نصیحه چې دین سراسر خیر خويده داسه خلکو دین سې دیندې چې څوک نه ده الله تعالی قدر کول پیژني او نه ده بندیانو نو خلک سره د همدردی معموله کوي چې څوک خلک د دین نفسیاتو اخهار شي نو بیا د الله کتاب هغه اله ہدایت نه ور کوي نه غلار ورته نه کوي مطلب دا شو چې ہدایت اغشل د پاره په یو انسان کې عجیزه ضروری ده د هغه ضروری دي او دا څخلق چزما کا باندې فساد جوړي نو دا ګمان دې نه کوي چې څوک ورځو په دې دنیا کې خپل رو به د طاقت په زور چې دوی څنګه مشران شوی دي نو په خريط کې به هم دوی مشران وي نه اولائک هم الخاسرون هم داخلك نقصان چټول وواله دي کیف تکفورون بالله خلق تاسو به د الله انکار څنګه کوی تاسو څنګه کفر کولی شی و کنتم امواتا تاسو څه وی خپل ځان ته اوخه ګوري لکه سوچ کوي چې سل کال مخکې موږ چرته وو اوه چې زه تاسو چرته تا وو هیڅ پته نشته کنتم امواتن لکه چې یو د مرګ اغوندي حالت وو د بی خبره هیڅ خبر نه فاحيکم اغه تاسو ژوندې کړئ دا ژوند چې ماته او تاسو ته ملاو شوې دي دغه د طرف دی په موږ کې د یو بل د ژوندې کولو طاقت نه لري چیرې لوړ شي نو د دنیا ټول ډاکټرانو قیاوې شي نو یمړې ژوندې کولو نشي دنیا ډیره ترقی کړه ده؟ حسین ستر نن ورځي مړله ژوند نشي ورکولې خ لر هغه به تاسوله مک در کويمه یمی تو کوم بیا به تاسوله هغهه مرک در کې تممه یح کوم بیا به تاسو هغه جووندي کې تممه الی تررجون بیا به تاسو هغه طرفته واپس بوت لشي تاسو به ټول عمر همیشه میشه ته نوېږئ ی رز به تاسو واپسی وي د واپسی دا سفر هیر نه کوي هلته به د دغې ټولو کړو حساب ورکول وي د تواژنم تیر کړو یا د قفر یا د منافقت یا د ګناه او د زیات یانو د سیرنګ انسان جندم تیر کړو د خدا تعالی عبادت کولو یا د قبر جن تیرولو خپل جائزه په خپل والی ځکه چې ثم الیه ترجوون ځکه چې الله تعالی ته راست به واپس بوتلی شي واپسي ضروری ده دل ته خونه شي پاتې کیدی کډیر غرور او کلک زد او کی نبیا هم نا هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا د اغرب عبادت بنه کوي چې چا اذم کې ټول سيزونه تا د پاره پیدا کړو ثم مستوه ال السماء بیا اسمان ته پام کوو فسباهو الن سبع سماوات اغلوي د ټونو نه لوی رب اغه قادر رب اغه مالک الملک چې چې و اسمان برابر جوړ کړي شته دا سينور څوک مونږ خدای اسمانونو نه لیدلی هم ندي د دوی جوړول خو بیا یولر خبره ده دې اسمان ته انسان لا رسیدلی هم ندي د دې جوړول یولر خبره وو هو بكل شيء عليم او د هرڅیز نه خبر دي دین په صلی الله تعالی مونږ ته په دې ځمکه باندې زمونږ د ژوند آغاز یا شروع په حقي یو کیسه وره چې اې انسان ته دې ځمکه باندې څنګه راولې و اذ قال ربك للملائکه اني جاعل في الارض خليفه بیا لك څنګه هغه وخت په خیال کې راولا کله چې ستارب فرشتو ته ویلي و چې زه په ځمکه کې یو خليفه جوړولم د خليفه مطلب وی جان نشین زه غشتو ی دیو نسل نپ بل نسل را او خلیفه په دی معنا کې هم ک دی شي چې انسان اول په دی دنیا کې پیریان نوېدل بیا غوی ډیر زیاتې اورانانی وکرل ډیرره خاببه وکړی ډیر تو کړي نو دی ووجه الله تعالی په د دنیا کې انسان را وستو د جناتو په کله چې ساه فرشتو ته ویل وو چې زه په ځمکه کې یو خلفه جوړولو والایم ته په ځمکه کې داسېڅوک مکرره چې د ځمکې نظام به خابوي او وینې به دوی یي نیچه څنګه جناتو او کړل او مغه شان بیا یو د خپل کړو مالک موار انسان راتلو والاده هغه به بیا خپل کوي د نفس ده و منی د نور مرګرو انسانانو حق سرا کول و نه پیژني او د یو بل سره اختلاف کولو کولو باندې به قتل او فساد ترې سي الله بیا به داسې مخلوق راځي و نحنو نسبح بهمدک وبنقدسلک مونږه غو استاد سنا سره تسبيح وایو او ستا پاکي بیانو یني فريشتي شپو ورځ ذل تعالی تسبیق کئ اونست دی کیږي اے الله کم مخلوق چې ته خپل عبادت لپاره پیدا کئ و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اغه وب فساد کئ مونږ ستا عبادت کوو هر وقت استا پاکی بیانو قول اني اعلم ما لا تعلمون الله فرمایل چې زه پویږم په اغتص چې تاسو پینو پویږي د دین رسول الله ادم علی السلام ته د ټولو سيزونو نمونه اوخله ب اغه فرشتو ته وړاندې کړل نو ورته او ور فرمایل کچریستا سودا خیال صحیح دی چې یو خلیفہ په مکررولو باندې بدزمه کې نظام خراب شي د دې زونو نمونه را ته او خایه فرشتو ار ذکروا سبحانك د نقص پاک همصا ذاته لا علم لنا الا ما علمتنا مونږ خو بس اغه عمر علم لرو چې څومره تا مونږ لرا کړی دی انك انت الالم الحکیم په حقیقت کې هر څه پېجن دواله او په هر څه پویدو والا ستانه بغیر بل څوک نشته ټول علم خومتا سره دی بیا الله آدم ته اوویل ته دوی ته د دې سيزون نمونه اوخایه یعنی چې د کم سیزونو نمونه فرشتو له نو ورتل نو ته اوویل چې ته وایا که چې اغه هویت د ټول سيزون نمونه اوخول نو الله فرمایل ماته ته ویل نه وو چې ماته د اسمانونو او د زمکه اغه ټول حقیقتونه معلوم دي کم چې تاسو نه پړتي چې تاسو ظاهروي اغه هم ماته معلوم دي او چې تاسو په پټه وایي هغه هم زه یعنی چې تاسو په خیال به انسان صرف فساد کوي نه دی کبا داس خلک هم وی چې څوک به علم حاصلی او چې په دنیا کې به خیر او خوال عام کوي او په خپل ارادي او رضانه به د الله تعالی عبادت کوي فرشتي خو اختیار نه لري خو هغه انسان د فرشتو هم زیاد زیات خدي چې خپل خوشاله خپل مرزه او خپل خوخي او رضانه د خدای تعالی طرف ته راضي او د الله تعالی مخ کې چې و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لادم فلجي انسان ته د علم په بنیاد فزیلت او برتری ملو شو دی وجنه فرشتو ته حکم ورکړی شو چې انسان ته دې سر ټټکی بیا چې کلمو فرشتو ته حکم وکړو چې د ادم علی سلام مخته ټټی شي نو هغه ویټو لټیټی شو کو ابلیس انکار وکړو اندا چرته راغلو وی چې ابلیس ډیر زیات عبادت کوله والا وو او د خپل دې عبادت د وجنه فرشتو کې ناسپاسته دې ته په ریښتیا کله فرشتو له حکم ورکړو نو د ته هم دا حکم وشو چې انسان ته سر ټټکا او اسې هم موږ دا پته ده چې انسان له په جناتو باندې هم افقیت ورکړي کېدو نو د اغوی د مشر ته هم او ویل شو چې انسان ته سر ټټکا خو ابا اغه انکار وکړو واستکبره او تکبر وکړو وکانه منل کافرین او ناشکر کافرانو کې شو کفر هم دا خودی انکار او تکبر چې د کمکس ژړه کې د خدا اتال د خبرې ته مخامخ ان کار لار وي او زړکې غورو نو اغ ته بیا هدایت نه وړي کېږي او دا د ابلس خوی وو ا هغه الله خبره او نه منله او چل ولو بانې شوروړی وقلنا نه یا د مسکن انته وزو جوکل جن نه بیامونږ دممل اسلام ته ویل چې تو استستاښه تاسو دواړه په جنت کې اوئ او دلته په فراخه سره چې څخ واړي اغه خوړ خیون ته انې مورځي غنی نو په ظالمانو کې بشمار شي ټول جنت ستاسو ده بس یو ونیله نزدې مزه دا یو امتحان وو خصوصو اخر دا چې شیطان هغه دوړا دغه ونته علم سول او زمونږ د حکم منلو نه و او هغه یې ربان دی د هغه حالت نه روښکل په کوم حالت کې چې وو ور ورته حکم وکړو چې اوس تاسو ټول د دې زنه کوششې تاسو په دې امتحان کې کامیاب نشوي تاسو د یو دشمنان او تاسو به د یو خاص وخته پورې په ځمکه کې اوئ او الاتبا ژونتی رووي او اسې هم چې تاسو اګورنو والله تالا انسان د جنت دپاره لا نه هم د دنیا دپره پیدا کړیوو دا خبره انله یو حقیقت دی چې جنت دغ آخرستوک نه ده کاغه دا ثابت کی چې اغه د دی حقدار دی او د جنت د هیت ثابتول لوله به اغ دی دنیا کې امتحان ورکي او انسان ته دا خبره هم وررزده کړی ده چې ابلس در دی زانت ساته کچرې د د په خبرو کې راغلی نو د جنت دروازه وازه به در باندې بنده شي بیا ورته دغه کور اوخیلو او ور سری ورته دا هم اوویل چې دی کې د لار د خ د الله په اعتات کده او تاسو به یو خاص وخته پورې په ځمکه کې اووسئ او هلته بهژونې رووي په دغه و آدم اسلام السلام خپل رب نه یو سوو کل میز د کړی او توله چې خپل ربورله قبول لکه په انسانو شیطان کې هم فرق دی شیطان نه شو په خپل خبره کلک شو انسان سر làn د کړو سر یې ټټ کړو توبه وکړو نو په انسانانو کې هم هغه انسانان د شیطان په درجه کې وي سوچي خپل غلطۍ یا خطا باندې کلک او تریږي اصرار کوي واپس کی کیته نه نو خو اصلی رویه یا عمل کوم چې الله تعالی د انسان نه غوړي هغه څه چې خطا در اوشي نو واپس شې ته الله تعالی ته توبه وکړي چې څو الله تعالی ته توبه کوي نو هغه به مهربان نشي څنګه چې الله تعالی په آدم علی السلام مهربانه شو فتاب علیہ انه هو التواب الرحیم ځکه چې هغه ډیر معفوولو والا او رحم کولو والا دی مونږ او ویل چې تاسو ټول د دې زاینې کوش شي بیا چې زموږ د طرفنه تاسو ته در درشي نو کم خلک چې زما په دغه هدایت پسې روان شي په ویبه د هیڅ سری او غم وخت ناراضي دا د وسې انسان د پاره د انتهاه تباہه بایستي ډیره پریشانی پر شي یره او بلغم پقیقت کې خوشحاله او خوشکسمتته انسانغ دی چې د یې او غم نه خلاص وي په دنیا کې انسان الله د غم او د ګې ن خلاص وي چې پریشا باندې خپ رب وپیژې او پاخرت کې د ګې او غم ن خلاصې هم هوی دپاره دی چا چې دله تاالله په حکم باندې عمل ټولژون کې کړي او راغلی وي او چا چې نهې هدایت والله کتاب په ترز وختیر کړی وي الله تاال مونګله ټولو لپ دا پیغام را دي چې سوب په دني غلارځي هغه به کامیاب با خو خبره دا ده چې کومه دا کتاب اډو وایو هدایت نه پیژنو چې نو عمل به څنګه کو یو کاغزم ویل نه دي چې اسی تریکې لیکل ده نو خورا کو پخو رسی کارډم اډو ویل نه دي دا غینه بغیر تاسو هرڅه ګډوډه چوي نو هغه خوند خو به ناراضي کم چې تاسو اصل کې جوړول غواړي یو روټه کترې خو جوړې دي نشي تر کومه چې تاسو اړغل نه درځي نوچرته دا چې انسان دی ځان ته هدایت فتتهوي حالې ا هغه د هدایت کتاب ته توجوړډ نه د دا کتاب نه دغ د نظر نه تیر شويدي او ن په غګو لګې د لبيول نه دی نه کفرو وکت ذو به آيات نه اوله هم فیها خالدون او سوو چې د غې د قبللوو نه انکارو کې او زمونږ تونونه در روغ وګړی هغوی هوور ته اتلو والله دي الته به همې د خبرو نه پس الله تعالی بنی اسرائیل ته خطاب کوي یا بنی اسرائیل ذکرونی نعمتي التی انعمت علیکم واوفوا بعهدی اوفی بعهدکم و ایایا فرهبون ای بنی اسرائیل له خیال او زم زما په اغه نعمت چې ما تاسو لدرکړو زم ما سره چې تاسو کوم وعده هغه تاسو پورې کوي نو زما ما چې کوم وعده تاسو سره و هغه به زه پورکم او خاص زمانه تاسو یې ریږي ای دلری د په اسرائیل باندې هم الله تعالی د کتاب نام کړي وو دوی له هم پیغمبرانو را لې کړي وو خو وخت یې دوه سره سره سر د دوی خپل دین سره بس یو ظاهري او رسمی تعلق پاتې شو او هغه یې واده وعده هیر کړه چې د خپل پیغمبرانو په ذریعہ الله تعالی سره کړي وو د بندګۍ وعده د دیو مخه ذکر راځي نو الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم په ذریعہ هغه بیا راوخی ایو ان اسرائیل ویخ شي زمانه نعمت یاد کړي د هدایت نعمت د نېګلارې نعمت که چې متا سله د دینه مخکي درکړې وو او تاسو خپل عہد پوره کړئ چې زم ما اتات پکوي نو بیا زه به هم په ل वाده کوم یعنی چې په بدله کې به جنت در کوم دنیا کې به عزت در کوم خو که تاسو خپل لوس پوره نکړو بیا ما نه هم ستمه ملري و ایه یا فرهبوم او بس صرف ما نه یریږي نو لکه اصلي پیغام داده یعنی دینداری داده چې په اصلي مانو کې د الله تعالی یره پیدا شي دینداری مطلب دانه نه دی چې یو خاص ډله کې دي شي یا یو خاص قوم یا یو خاص خاندان کې دی بندوي دندري ته دې حالت نوم دی چې بنده په خګاره په باطن کې د خلکو په مینس کې یا وازیوالي کې هر ځین د خپل رب یاد ساتلو والا او اغنه یریدو والا وي بیا اغه توریادي او ما چې کم کتاب را لګل دی باغي ایمان جوړي یعنی دا قران دا دا کتاب تایید کولو والا ده کم چې تاسو سره د مخ نه موجود وو نو د ټولو نه اول تاسو د دینه انکار مکوئ یعنی تاسو خو خبر یی د الله تعالی هدایت څنګه وی تاسو خو دا کتاب پیژنی نو د دی د پاره دین او استادو انکار نه شي په لیک کې مت زمو آیاتونه مخرسوي یعنی د دنیا د فائدې د پاره غلط فتوی مور کوئ او زما د عذاب نه ځان ساتي حق له بادل مور کوئ چې شکمن شي او سره د پوهي د حق پټولو کوشش مکوي او هی بریښه خبره یعنی حق اولی پټولو یعنی په حق باندې بې د باطل رنگ اوخی جوړو یا یو چیز او خبره چې اصل کې دروغ و نو اغه د ریښه پشان خوله د نن او بهر کې بې فرق وو او حق مه پټولو بنی سره دا هر څه کول هانه کې او الله تعالی منلو کتابونه منل رسولانه منل اخرت منلو خود دې هر سره د اووی د عمل دا خره بیان ځکه چې خپل دین سره خو د احوی تعلق بس صرف یو رسمی او ظاهري تعلقو دا الله ديره او د تقوا کی کی رو ختم شویو احوی د دنیا د فائدې د پاره د هر شکل او د رسول الله صلی الله علیه و سلم په ذات کې چې کم طول نه لوي حق خکاره او ظاهر شویو دا غینه انکار کولو اکلهم چې د مکی خلکو یا نور خلکو چې اهل کتاب نه وو دین ته پوس کولو چې تاسو د پیغمبر په باره کې څه خیال لئ ندرېشه په ځای دوی د خلکو په جوړونکو نور شکونه او وسوسې وچولې او ساسو صلى الله عليه وسلم په تعلیماتو باندې بای داسې داسې اعتراضونه وکړه خبرې به جوړ کړې چې د خلکو ذهنونه په ګډ وټ شو په شک او په رېवत د دې لپاره هغه ته د نصیحت ورکړې کیږي چې تاسو اولنې مسلمان قوم یې یعنې بني اسرایل د خپل وخت مسلمان قوم وو نو تاسو اولنې مسلمان قوم یې نو تاسو د راتلونکو پیغمبر یعنې حضرت محمد صلى وسلم له مدد ورکې د دې مرګرتیا وکئ خو د دې په ځای اوی څه خیال وکړو چې د ساسو صلی الله علیه و سلم راتل د دوی په حیثیت کې کمی کئ د دوی د حیثیت نفي کئ دوی د خپل ځان په فکر شو او دا خیال کولو چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چې کوم تعلیمات وروړي اگر شې نه دي او چې کله ټول ریشا ظاهر شي نو د دروغو به اصل راغړشي او بیا به زمغو هیڅ پاتې نه د دې پر اوی حق او باطل خپل کې ګډ وټکو او د خپلو او د خپل کوم ځګ کې شک واچولو چیرې شاته راټور نه شي مونږه قائم وای زکات ورکوي او کوم خلک چې ماته ټټیږي دا زهم ده وي سره ټټیږي یعنی مسلمانانو سره یو شه دا زهم الله تعالی ته ټټیږي دوی هم الله تعالی ته بیا فرق ده څه اختلاف ده څه دوی سره ملوي دوی سره یو ځای عبادت کوي خو او هی د خبره ته تیار نه وو او هی صفای انکار وکړو اټامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون تاسو نور تا خدنی که لار خای خخبل ځان هیروی یعنی دا هغه علماء طرف ته اشاره ده چې هر وخت به دنیکه سبق ورکولو خو چې دنیکه خبرې پخبل دوی ته اوخیل شي دوی ته پیش کړی شي نو دوی خپل ځان لقبول نه کړي وانتم تتلون الكتاب او تاسو خود کتاب علم لری تاسو خودا ګورئ خلقته او روی دا پیجن افلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نا نور الاول بسمیر ساتي اخبلزان لا ابلس میار ساتي وستاینو بسوبر و وس السلام د صبر او د منصب ذریعہ امداد غوړی وانها لکبیرت الا علی الخاشین بیشک چي منس ډیر ګران کار دي خدای هغه فرمابردار بندگانو د پاره ګران نه دي سوخ چ عاجز کئ سوخ چ ټټ دي فرماورداري کئ یني د مسلی حل سخي دا چچره کوم اس مامله کې مشکلات را پېښی او که سم مامله کې ازړه پریشان وی چس کول دي نو تاسو وخت انسان لا په حق باندې کلک او درې دل پکار دی الله تعالی نه دی دعا غوړي او مدد ته دی غوړي دا کتاب د هر دور د پاره دی تاسو سره به هم داسې وخت اکيږي چې شیطان به وسوسه پیدا کوي چې دا کتاب ولې وایي سپته بیلاری شي نو داسې موقع باندې ہدایت ساتل پکار دی چې ہدایت د کتاب نه بغیر نشي ملوې دی کتاب لار او رکول لنا بلکې لار خېلو د پاره دی خو کچري خپل ځان سره شکه پلیوز نو په تاسو موکه باندې د الله تعالی مخته سر لاندې کې د حاجت لپاره مونږه کې ډیر ډیر دعا وغوړې خو ده حق نه غلار مپریګ ده بشپکه مونږ کول ډیر ګران ده یعنی نه ډیر خلک تاسو هم دي چې سګرانه مامله په خوشي نو اوګ دې اوګ دې وسیفه خو کوي ډیر ډیر مشکاتو نه کوي خو مونږ کول ته تیار نه دا تجربه ده چې کله هم سوک په مشکلات بایاني نو چې هميشه ورته د قران حکم مطابق وي لشي چې ګوري الله ته ټټشي چنفلوکي مونزوکي او دعا وغاړي صبروکي لګ انتظاروکي حالات به ضرور بدليږي خلک دې ته دمر درن نګوري چې څوک ورته ځان سره جوړ کړي وظیفه اوخي چې دا سه چله کټکا او دا سه دا سه نو لکونه او زرګونه زل ویلو ته راځي او د ورکه تنفل مونست ته تیارېږي د نبی صلی الله علیه وسلم سره طریقو چې څنګه ورته سګرانو مامور راپی خوشو نو فورن به مون سره رجووکړو ساسه صلی الله علیه وسلم په سنت باندې مونږ له همدې ده به ک چې مونګران کار دی خو دغ فرماوردارو بندگانو د پارهګران نهدي چې دا یقین وی چې اخر به د خپل ر سره میلاويږي اوغ ته به واپې ای ب اسلو یاد کې نعمت مت ما په تاسو باندې کړی وو او بله دا خبره ما تاسو ته د ټوله دنیا په قومونو باندې فضیلت تر کړی وو او یېږي د غ ورځ نه چېڅوک به د چا په نه را نه به د جا طرف نه سفارش اکبلیږي او نه بهڅوک په فیا یاني بددل ورکول پر خوده لیکي او نوو مجرمانو ته د هيڅو ځای نه امداد ملويږي او یاد کړي هغه وخت کله چې مونږ تاسو د فیرانیانو د غلامانو آزاد کړې هغه تاسو په سخت عذاب کې اخته کړې وای ساسو الکان به وجل ساسو او ساسو جنې کوي ژوندې پر او په دې حالت کې ساسو د رغبې طرف نه په تاسو لوی ازمایښو یاد کړي هغه وخت کله چې مونږ سمندر کې ساسو د پاره لار جوړ کړا بیا موږ غینرستو تاسو په خیریت سره تیر کړې بیام دلتا تاسو د وراندې فیرانیان غر کړل یاد کړئ کله چې مونږ موسی علی سلام د سلويختو شپو ورځو په واده روغښتو نو داغه ورځ تو تاسو د غواده بچینه خدای جوړ کړو دغه وخت تاسو ډیر ځاتې کړو خو بیا هم مونږ تاسو ماف کړی کې دي شي چې اوس شکر گزار جوړ شي یاد کړئ چې ټیک په دغه وخت کله چې تاسو د ظلم کولو مونږ موسی سلام له کتاب او فرقان د دې ورکو چې تاسو د غیب ذریعہ نه غلار بیا مونږ یعنی دلته بنی اسرائیل روی خيله ده چې یو طرف ته ور باندې د الله تعالی نامونه وو او بل طرف ته د دوی ناقدري او ناشکری وو او دې نو موږ له 10 ابخ راکړ کېږي چې موږ د اغه سنکو کمچې بنی اسرائیل کول یا کلی چې موسی علی السلام د دین مصره واپس شو یعنی کوه تور نه د کتاب سره نو خپل قوم ته وویل شي اخلق تاسو د غوا د بچید عبادت په خپل ځان څنګه ظلم کړی ده نو خپل خالق ته توبه وباسې او خپل ځانونه mbrkai پدې کې ساسو د خالق پنس ساسو بهتري ده اغه وقس ساسو خالق ساسو توبه قبول کړه ځکه چې اغه ډیر معفو کوله والا او رحم کولو والا دی یاد کړئ کله چې تاسو موسی علی السلام ته ویل وو چې مونږ تاسو په خبره هرگز یقین نکو تر سوچ مونږ په خپل سترګو خقاره خدای تاسو سره په خبره کولو او نه وینو پدغه وخت تاسو قتل چې یو سخت اندر تاسو راګیر کړي تاسو mbr pratwe خو مونږه ابیا تاسو راځندې را پاسولې کې شي چته دې احسان نرستو تاسو شکرګزار شئ مونږه په تاسو باندې د وریا سي سورې اوکړو د منو سلوه اخراکم درته راولې غلو او تاسو تم اوویل ویل چې مونږ درل کم پاک سيزونه در درکړې دي اغه خوري خو تاسو په خوانو مشرانو چې څه اوکړل اغه په مونږه باندې دا غو ظلم نه وو بلکې اوی په خپل په خپل ځان ژله مکړو حقیقت دا دی چې کله یو بنده د الله فرمانی کوي نو دا غو خپل نقصان دی د الله تعالی په هیڅ نقصان نه دی بیا یاد کئ کلی چې موږ ویلې وو چې د مغمغ کله ته نه نوځي پیداوار دې پداوار چې څنګه مخ خوخه وي هغه سي د مزي سره خوري خود کلی په دروازه ټټ ټټ ورنه نوځي اهد ته تنحت ته تنواي یعنی االله زموږ خطاونه معاف ک مونږو وساسو خطاګانې کو او پنې کانو خلقو باندې نور فضل وکرمو کو حکما خبره چې هغه ته ویلې شوې و زالمانو هغه بدل او نور نه جوړ کړل هنت ته ویل مطلب زمغو غنم پکار دی اخر مون په ظلم کوله والو خلکو باندي د اسمانه عذاب نازل کړه د سزا وا د اهوی د اغغنا فرمانو کارونو چې اهوی بکول یاد کړئ کله چې موسی علی السلام د خپل قوم د پاره د ابو غختلو دعا وکړه نو مونږه او ویل چې په خپل همسا افلاني غټ وها نو د اغغینا دولس ششمه روانه شي او هرې قبيله د خپل او بوس کولو زه او ویل شي چې الله کوم رزق درکړي دي هغه خوري سکي او پزمکې فساد مخوروي یاد کړئ کله چې تاسو ویلی وو چې ا موسی علیہ السلام مونږ په یو قسم خوراک صبر نشو کوله د خپل ربنه دعا او غوړه چې زمونږ لپاره د زمکه پیداوار را پیدا کي مثلا ساگ ترکاری خټکی بادرنګ غنم اوګه او دال پیاز و غیره دین هم تاسو دا اندازه کولی شي چې دا د الله تعالی د دی دین کار د الله تعالی د خدمت او داغه د دین د خاطر په صحرا او میدانونو کې نه دل بلکې د خوراک سکاک سیزونه او هغه هم ترسکون او مزیدار سیزونه د پاره څو سال کوله دا سوګوري چې دال وی او هغه کې اوګو پیاز وی